Slavosovia 210 a Bisericii din Sardes, aleluia, slavăție Doamne, Iisuei Hristos, Arhileu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe noi, ca pe Îngerii Bisericii din Sardes, ne-ai cercetat. Aleluia, slavăție Doamne, Iisuei Hristos, Arhileu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă cei șapte ochi ai Duhului Sfânt, ca mielul lui Dumnezeu, în noi i-ai adunat. Aleluia, Slavă, Doamne, Doamne, Iisui Hristoasă, Arheleul ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu cele șapte stele ale destinului celor șapte biserici l-ai dat și cu fiecare din noi destinul lor l-ai încercat. Aleluia, Slavă, doamne, Doamne, Iisui Hristoasă, Arheleul ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când de bătaia încercărilor și ispitelor nădejdea noastră nu a murit, Tu, sufletul nostru, l-ai înviat, și cu nădejdea la tine te-am așteptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Iisus, Arhireu cel Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă iubirea noastră ai privegheat, a întărit Și învierea din mormântul faptelor ne-ai Aleluia, slavă ție, Doamne, și Iisus, Iisus, cel Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă pilda talanților prin mila ta am împlinit Și de slujba ta ne Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus situația Arhileul cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă privegherea în post și rugăciune pentru noi ai pregătit și pentru lucrarea cuvântului Tău cel Sfânt ne-ai rânduit. Aleluia, slavăție Doamne, Iisus Iisus, Arhileul cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în apa cea vie haina sufletului ne-ai sfințit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Iisus, Arhileul te iubim și îți mulțumim, fiindcă din lumină veșmântul nostru l-ai croit și prin tine numele cel veșnic l-am primit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, arhileul cel ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă la Tatăl cel din ceruri ne-ai mărturisit și cu îngerii tăi ne-ai ocrotit.